ПОДАЛІ ВІД шаленої Юрми Томас ГАРДІ. Переклад Де Труценко. Розділ 43 Помста ПоМСТАФАНі. Я вам ще потрібна пані? запитала пізно ввечері Ліді. Стоячи в дверях зі свічкою в руці і дивлячись на батчебу, яка сиділа сумна і самотня у великій вітальні біля коменка, де вперше цієї осені палав вогонь. Сьогодні ти більше не потрібна, Ліді. Якщо вам хочеться пані, я посиджу, поки повернеться пан Трой. Я нітрохи не боюся фані. Тільки дозвольте мені сидіти у себе в кімнаті при свічці. Вона була зовсім як дитина, така безневинна, і дух уже, звісно, не може нікому явитися. Ні, ні, йди спати. Я почекаю його до півночі, а як доти не приїде, теж ляжу спати. Зараз пів на одинадцяту. Як уже? Чому ви не піднімаєтеся нагору, пані? Чому? неуважно повторила Батшеба. Та тут топиться Ліді, і несподівано для себе запитала схвильованим шепотом. Ти не чула якихось розмов про Фані? На обличчі її з'явився вираз гострої скорботи, і вона залилася слізьми. Ні слова, відказала Ліді, з подивом дивлячись на заплакану господиню. Чому ви плачете? Що вас так засмутило? Вона підійшла до бачеби, в очах її світилося щире співчуття. Нічого, Ліді, ти мені більше не потрібна. Я й сама не розумію, чому за останній час у мене так часто очі на мокрому місці. Раніше цього зі мною не бувало. Добра ніч. Ліді вийшла з вітальні і зачинила по собі двері. Бачеба почувалася самотньою і нещасною. Щоправда, вона звикла до самотності, але раніше вона була немов людина, що самотньо стоїть на вершині гори. А тепер вона ніби перебувала в одиночному ув'язненні. За останні два дні на неї нахилинули болісні думки про минуле її чоловіка. Тепер у її грудях вирували найсуперечливіші почуття. І спершу їй не хотілося поставити на ніч до себе в будинок тіло Фані. Але потім вона усвідомила, що це забобон, і вирішила побороти жорстокийний цей інстинкт. Який гасив у її серці співчуття до небіжчиці, що раніше була люба трою, бачила, як і раніше, його кохала, хоча її любов була отруєна похмурими перечуттями. Хвилин за десять знову пролунав стукіт у двері, знову з'явилася Ліді. Ступивши кілька кроків, вона зупинилася, трохи повагалася, і сказала: Маріан чула щось чудне, та певна це брехня, і ми, напевно, дізнаємося про все за кілька днів. «Що таке?» «Та це нітрохи трохи не стосується вас, пані. Це про Фані. Те саме, що ви чули?» «Та я нічого не чула. Бачите, зараз по Вадербері пішли на добрі чутки, ніби...» Ліді підійшла в до господині і повільно прошепотіла її на вухо закінчення цієї фрази, кивнувши головою до кімнати, де лежала Фані. Баршаба зригнулася. «Не вірю цьому», – вигукнула вона. «Та й на віку труни написано тільки ім'я. І я не вірю, пані. Та й мало хто вірить. Якби то була правда, то ми вже, напевно, щось там і почули б, як по-вашому. Може, і почули, а може, і ні?» Бачаба відвернулася і стала дивитися на вогоню коменку, щоб Ліді не побачила її обличчя. Упевнившись, що господиня більше не схильна розмовляти, Ліді вислизнула з кімнати, тихенько причинила двері і пішла спати. Того вечора Батшеба, яка не зводила погляду з вогню, могла б викликати занепокоєння навіть у сторонньої людини. Батшеба й не думала торжествувати, дізнавшись про сумну долю Фані Робін, хоча їй можна було б і уподібнити Естер, а суперницю – на щасливій важкі, і, мимоволі, хотілося порівняти їхні долі. Простодушна дівчина, що зростала за містом і вихована була в старомодних традиціях, Батшеба була вражена подією, яка на світську жінку справила би слабеньке враження – смертю Фані та її немовляти якщо воно справді у неї було. Коли Ліді вдруге увійшла в кімнату, чарівні очі господині дивилися на неї якось мляво і втомлено. По тому, як дівчина, все висловивши, пішла, в цих очах відбилося неймовірне страждання. Трохи згодом воно перейшло в апатію, але час минав, і думки бачи безпочатку мляві і сумбурні почали поступово пожвавлюватися, розглядалися по хмурі зморшки на чолі, і вираз тривоги в очах змінився спокоєм зосереджених роздумів. Бачиба здогадувалася, що смерть Фанні пов'язана з якоюсь трагічною історією, в яку замішана і вона сама, хоч ні оук, ні Болдвуд навіть не припускали, що вона про все здогадується. Зустріч з самотньою жінкою суботнього вечора відбулася без свідків і не викликала ніяких розмов. Оук з найкращих спонук намагався зберегти в таємниці все, що сталося з Фані. Але якби він знав, що Бахчаба сама намагається розплутати цей клубок, то не став би тримати її в невіданні, розуміючи, що жахлива правда тільки підтвердить її підозри. Раптом їй закортіло побалакати з людиною, що була б дужча за духом, ніж вона, і запозичити в неї мужності. І де їй знайти такого друга? Тільки не вдома, вона була найспокійніша споміж усіх жінок, що мешкали в неї. Зараз їй хотілося одного – навчитися терпляче очікувати і утриматися від будь-яких висновків. Та не було кому їй напутити на те. «Може, піти до Габріеля?» «Ні, цього вона не зробить». «Як стійко терпить Оук усі злигодні?» – подумала вона. Здавалося, Болдудові доступні глибші, більш піднесені і душі почуття, ніж Габріелеві. А тим часом він досі не краще, ніж вона, осягнув ту просту науку, якою причудово володів оук, доводячи це кожним своїм порухом і поглядом. Він умів поступатися своїми особистими інтересами заради інтересів інших людей і ставив їх вище за свій добробут. Оук вдумливо вдивлявся в події, нітрохи не вважаючи себе їхнім центром отакою її хотілося бути. Але ж оука не терзає невідомість, від якої зараз розривається її серце. Уук все знає про Фанні. Бачба була цього певна. Якщо вона зараз піде до нього і поставить коротке запитання, чи правду кажуть люди, він, як людина честі, мусить сказати їй правду. Їй стане набагато легше. Їй не треба буде нічого йому пояснювати. Уук так її вчив, що його не злякає ніяка її ексцентричність. Вона накинула плащ, відчинила двері і вийшла на ганок. Замкнувши двері, вона попрямувала вуличкою, простуючи до будинку, де мешкав тепер Габріель, що перебрався туди з коганового помешкання, де було затісно. Вона зупинилася коло будинку. Тільки в одному вікні до лишнього поверху видно було світло. Віконниці не були зачинені. Не видно було там ні штор, ні фіранок. Певний господар не боявся злодіїв чи допитливих очей. У вікні вона побачила Габріеля. Він читав, сидячи за столом. Вона могла чітко його розгледіти. сидів він непорушно, під першою рукою кучеряву голову і тільки в ряди годин знімав на гарзі свічки, що стояла коло нього. Аж він глянув на годинника, і Либонь здивувався, що така вже пізня пора. Згорнув книжку і підвівся. Бача бавтямала, що він збирається спати, і якщо стукати, то треба вже. Ова, де й поділася її рішучість. Вона відчула, що не може цього зробити. Ні за що на світі не натякне вона йому про своє горе, Тим паче не стане допитуватися, чому померла Фані. Вона приречена підозрювати і здогадуватися, і мордуватися, і все терпіти сама. Немов безпритульний блукалець стояла, по покрай шляху, заколисана і зачарована атмосферою спокою, що панувала в будинку. Так бракувало їй тиші і супокою. Аж ось Габріель з'явився у горічній кімнаті, поставив свічку на підвіконня і опустився навколішки на молитву. В бачебеній бурхливій розтерзані душі так болісно відбилася та мирна картина, що вона не змогла більше дивитися. Ні, не для неї таке примирення з горем. Вона повинна пройти до кінця той згубний шлях, що на нього вона ступила. Стягарем на серці попрямувала вона назад і ввійшла в хату. Її хопило гарячкове збудження воно заступило ті почуття, яких вона зазнала, знаглядаючи за оком. У передпокої вона зупинилася, дивлячись на двері, за якими лежала фані. Бача, ба сплела пальці рук, захилила голову і, притуливши гарячі долоні до чола, вигукнула зі старичним стогоном. «Боже мій, якби ти тільки могла, Фанні, відкрити мені свою таємницю! Ох, я сподіваюся, я все ж таки надіюся, що це неправда, що вас тут не двоє! Якби мені хоч на мить зазирнути у гріб, я про все дізналася б!» І за хвилю вона поволі прошепотіла. «І я дізнаюся!» Згодом бачшиба не могла пригадати, що коїлося в її душі того вечора. Виголосивши пошепки ті слова, вона почала діяти. Пішла до комори, знайшла викрутку, потім опинилася у маленькій кімнаті. Вона тремтіла від збудження, очі затьмарила мла, у скронях болісно гупалу, та їй страшенно хотілося розгадати причину смерті Фанні. Стоячи коло зачиненої домовини, вона хрипко промовила краще знати найгірше, ніж терзатися від невідомості вона опинилася коло домовини після цілого ряду вчинків. Щоб утілити задом, який осяяв її в передпокої, вона побігла на гору по східцях, дослухаючись до сонного дихання покоївок. Упевнилася, що вони міцно сплять, знову ковзнула вниз, обернула дверну клямку, увійшла до кімнати, де стояла труна, і почала одвгинчувати віко. Раніше вона жахнулася, якби уявила собі, що коїть отаке сама посеред ночі. А тепер навіть особливого страху не почувала. Та який жах охопив її, коли вона, зазирнувши до труни, побачила незаперечний доказ чоловікової провини і дізналася, що було сфані насправді. Голова її похилилася, бачива глибоко зітхнула і промовила. «Ох!» – і той вигук тоскно пролунав у нічній тишні. Сльози її градом посипалися на мертві тіла, що лежали у труні. Сльози дуже складного походження, важко було сказати, чим вони викликані – та то не були тільки сльози вічаю. Їхнє палюче полум'я немов би спалахнуло з холодних решток Фані, що силою обставин потрапила сюди таким простим, природним і водночас дивним чином. Фані померла і в такий спосіб вчинила єдиний учинок, що міг підняти її з приниженого стану і навіть звеличити. На додачу, Доля влаштувала сьогодні їхню зустріч, і в бурхливій уяві Батшиби невдача суперниці обернулася її успіхом. Лиха Доля – Могуттю, а на неї, бачебу, впав промінь нещадного світла, і вона постала в жалюгідному вигляді. Здавалося, навіть усі речі довкола неї зловтішно посміхаються. Лице Фані було облямоване золотавими косами, і тепер уже не залишилося сумніву походжені пасма, що зберігалося в годиннику троя. Бачебина фантазія розбурхалася, і їй вважалося, наче невинне біле личко Фані має переможний вираз – Наче дівчина усвідомлює, що відплатила стражданням за страждання з усією нещадністю Моїсеєвого закону. Око за око і зуб за зуб. Бачаба почала тішити себе думкою про смерть, як про миттєвий вихід з болісного становища. Вона усвідомлювала, що недопустимо вдаватися до такого жахливого засобу, та ще жахливіше, гадалося їй до кінця життя терпіти ганьбу. Як завжди, в хвилини сум'яття, Бачаба бігала туди-сюди кімнатою, заламуючи руки. З вуст її злітали слова. «Я її ненавиджу. Та ні, не, не, не те я хотіла сказати, адже це гидко і грішно, і все ж таки я либоні її ненавиджу. Так, вона ненависна мені, хоч у глибині душі я це засуджую. Якби вона була жива, я накинулася б на неї, насварила б їй, і це було б природно. Та лютувати на невіжницю – це так мерзенно, о боже, змилуйся надівною, яка я нещасна». Бачи, був так налякав її душевний стан, що вона почала роззиратися на всі біч, наче шукаючи захисту від самої себе. Тут їй згадався оук, який стояв на вколішках увечері. В ній узвався інстинкт наслідування, і вона вхопилася за ту думку і вирішила теж так вчинити. А Габріель молився. Чому би їй не помолитися? Вона опустилася на вколішки, домовини, і затулила обличчя долонями. В кімнаті стало тихо, як у могилі. Може, тому що діяла бачимо, механічно, може, з якоїсь іншої причини, та підвелася вона з упокореною душею, шкодуючи, що піддалася мстивості. Щоб загладити свою провину, вона виняла квіти з вази, що стояла на вікні, і почала розкладати їх довкола голови небіжчиці. Вона знала тільки один спосіб виявити увагу допокійників уквітчати їх. Мабуть, минуло кілька хвилин. Отямилася вона, почувши стукіт у воріт у повіці. За хвилю відчинилися і зачинилися вхідні двері. Вперед покої пролунали кроки, і в дверях з'явився чоловік. Він зупинився, дивлячись на неї. Трой не відразу втямив у чому справа. Остопівши від подиву, він споглядав це видовище, наче якусь диявольську фантасмагорію. Бачив бліда, мов небіщиця, що встала з домовини. Звела на нього божевільний погляд. Ухоплений сум'яттям чоловік втрачає здатність Тверезу мислити. І поки трой стояв... Йому й на думку не спало, що все це має стосунок до Фані. Перш за все йому подумалося, що хтось у домі помер. «Що, що таке?» – розгоблено запитав він. «Піду, піду звідси!» – повторювала Батшаба, звертаючись радше до самої себе, ніж до нього. І широко розплющеними очима вона попрямувала до дверей, збираючись прослизнути повз нього. «Що сталося? Скажи, заради Бога, хто помер?» – допитувався Троїв. «Не можу! Пусти мене! Хочу на двір!» «Ні! Залишайся тут! Чуєш?» Він схопив її за руку і раптом вона охляла. Він потяг її за собою і вони підійшли до труни. На письмовому столі біля труни стояла свічка і в її світлі чітко виступали застиглі риси матері і немовляти. Трой глянув, випустив руку дружини, перед ним блиснула зловісна правда. І він заумер на місці». Він стояв у такому заціпенінні, що можна було подумати, ніби він так і не рушить з місця. «Ти її знаєш?» – запитала бачева, і голос її звучав глухо, немов луна, що долинає з глибини печери. «Знаю», – відповів трой. «Це вона?» «Вона». Спершу він стояв як укопаний. Потім трохи гойнувся вперед. На його обличчі вираз жаху змінився непідробною журбою. Бачаба пильно дивилася на Троя, губи її, як і раніше, були розтулені, а в очах світилося божевілля. Аж ось Трой опустився навколішки, по його обличчю видно було, що він кається, схилившись над тілом Фані. Він ніжно поцілував її, як цілують сплячу дитину, остерігаючись розбудити. Бачаба кинулася до Троя. Здавалося, всі почуття, що охоплювали її відтоді, як вона його покохала, зіллялися в єдиному пориванні. Стався перелом. Кілька хвилин тому вона з болем думала про свою ганьбу, про те, що інша стала матір'ю раніше за неї і перемогла її. Але все було забуто, коли в ній прокинулося просте, але ще сильне кохання, яке зазвичай почуває жінка до чоловіка. Вона більше не тужила над своїм розбитим життям. її жахала думка, що шлюб їхній розпався. Вона пригорнула троє за шию, і в неї вихопилися божевільні слова. «Не треба, не цілуй їх!» «Го, Френку, я не переживу цього, я кохаю тебе дужче, ніж кохала! Поцілуй же мене, Френку, поцілуй мене! Ти повинен мене поцілувати, Френку!» В цьому дитячому горі, в цьому наївному благанні, було щось настільки неприродне і надзвичайне для такої незалежної жінки, як Батшеба, що трой, звільнившись від її рук, здивовано глянув на неї. Раптово йому відкрилося, що всі жінки в глибині душі однакові, навіть такі різні за характером і зовнішністю, як Фані і та, що стояла поруч з ним. Йому якось не вірилося, що це його гордівлива дружина Батшеба. Здавалося, в неї селився дух Фані, але то було лише минуще враження. Оговтавшись, він суворо глянув на Батшебу. «Ні, я тебе не цілуватиму!» – заявив він, відштовхуючи її. Чи могла Батшеба стерпіти таку образу? Неймовірним зусиллям волі вона приборкала почуття, що кипіли в ній. «Чим же ти пояснюєш свою відмову?» – запитала вона зі стриманим болем, надиво тихим і немов чужим голосом. «Я мушу сказати, що я лиха, недобра людина», – відповів він. «Ти визнаєш, що ця жінка – твоя жертва?» «Та я теж!» «Не кепкуйте з мене, пані! Ця жінка навіть мертва мені набагато дорожча від вас і назавжди залишиться дорогою!» Якби мені не підсунув вас сам диявол, якби не ваша краса і прокляте кокетство, я одружився би з нею. Я ні про що інше й не думав, поки не зустрівся з вами. Ох, чому я цього не зробив? Але тепер уже пізно. Я преречений мучитися через це все життя. Тут він обернувся до Фані. Не гнівайся на мене, Люба. Перед Богом ти, моя дружина. Тут з грудей бачив би вихопився протяжний зойк. Серце її розривалося від скорботи і гніву. У цих старих стінах, які бачили чимало поколінь, ніколи ще не лунав такий болісний стогін. Це був вирок долі її союзу з троєм. Сталося. «Якщо вона для тебе, то що ж тоді я?» Крізь сльози пробалькотіла Баджиба. І страшно було бачити в такому вічі її цю зазвичай стриману жінку. «Ти ніщо для мене! Геть ніщо!» Бежально кинув трой. «Священник може здійснити обряд, але це не означає, що відбувся шлюб. Душею я не твій». Раптом бачу, бо охопило шалене бажання врятуватися, сховатися, втекти від нього хоч на край світу, нехай навіть померти, щоб тільки не чути цих жахливих слів. Вона обернулася до дверей і вибігла з кімнати.